Перший мій порив спробувати зачинити ворота, але механізм заклинило, я зміг лише трохи причинити, залишивши простір з добрячий метр. За бажання сюди залізе будь-хто. Я плюнув і побіг далі. Град припинився так само раптово, як почався: Вітер розганяв поодинокі вже хмари, небо посіріло. Попереду за якихось 300 метрів нарешті показався наш будинок. Двері зачинені. Точно пам'ятаю, що коли вибігав звідси, рятуючись від жінців, вони були відчинені, а всередину намало снігу. Розтанув. А двері вітер захлопнув. Сторожку, підходжу, ближче. Серце калатає так, аж важко дихати. Вона повинна бути тут, кажу собі. І відчиняю двері. Вогнегасник несу в лівій, у правій шланг із розтрубом, поклавши палець на гашетку. Насамперед глянув на стелю. женців немає. Але минулого разу вони й не сиділи відкрито, тому розслаблятися не варто. Обережно зазираю спершу в дитячу, потім у нашу кімнату порожньо. Такий самий безлад, що й учора. Жоден предмет не зрушено з місця. Знову вертаюся до дверей і ступаю в бік кухні. Аж ось помічаю розбиту вірену пудреницю посеред коридору. Я бачив її минулого разу, але пляма розсипаної пудри. Я ставлю вогнегасник і присідаю на впочіпки. Так, пляма розмазана. Ніби хтось наступив. «Ельзо!» Голосно викрикую я, і мій голос лунку відбивається від стін, як буває в нежитлових будівлях. Ельза! Який стукіт. Завмираю, прислуховуючись. Тихо. Аж ось стукіт повторюється. Ельза! Цитато! Зриваюся з місця як навіжений. Цього разу немає ніяких сумнівів. Вона сховалася в шафі в дитячій кімнаті. І я розбудив її своїм криком ж відчиняю двері шафи і навіть нахиляюсь, щоб обійняти. Зі звалених у купу речей, як із нори, в мене вп'ялися шість злісних очок приматоподібної істоти, закутої в товсту, як у носорога, шкірину броню. На мене дивився лісовий диявол. Певно, на якусь секунду ми вдвох однаково розгубилися. Він щирився, і верхня, щелепа хижа, як у білої акули висунулося з ясен, показавши довгі трикутні зуби. Інстинктивно я відчув, що зараз звір стрибне, і підсвідомість підказала єдине правильне рішення. Замість того, щоб відсахнутися, я пірнув йому під ноги. А лісовий диявол метнувся вперед саме тієї ж миті. Якби я затримався на частку секунди, було б запізно. Закутав шкіряну броню туша, пролетіла наді мною і приземлилася в центрі кімнати. Я встигаю зробити крок до дверей, але він стрибає знову. І знову я змушений стрімголов кидатися під нього. Це манера їхнього нападу. Дуже високі стрибки, що дозволяють атакувати жертву згори. Тільки це мене і рятує. Але не певен, що зможу робити це нескінчено. Підхоплююся. Тепер лісовий диявол стоїть у дверях, Відрізавши мені шлях до відступу. Мій вогнегасник просто в нього за спиною, біля плями розсипаної пудри. Збентежений двома промахами, лісовий диявол не поспішає стрибати знову. Очевидно, розуміє, що я нікуди не дінуся. Горлом він видає знайомий звук, що нагадує тріск кістяного брязкальця. «Тихо, тихо, я тобі не потрібен!» Намагаюся говорити впевнено і спокійно. Звук мого голосу ще більше спантеличує лісового диявола. Зауважую, що це самка. У нижній частині черепа в неї згорнутий равликом яйцеклад. «Я зараз піду, добре?» Кажу це повільно, виймаючи мачети. Дияволиха вважить кілограмів 400. Невряд чи мачети мені зарадить. Хіба що вдасться якимось дивом влучити її одразу в артерію чи в нервовий вузол. Вона знову гримить гортанню як велетенська, гримуча змія. «Послухай!» – знову намагаюся заспокоїти її своїм голосом. Вона кидається на мене, не давши доказати. Цього разу не встигаю пірнути. Може, цей її стрибок нижчий за попередній? Відскакую, рубанувши мачети майже на осліп. Відчуваю, як клинок в'язко пройшовся по плоті, і одразу потужний удар у плече – Відкидає мене на підлогу. Бачу, як повільно величезні щелепи, повні білих трикутних зубів, захлопуються на моєму стегні. Але насправді швидко. То я сп'янів від адреналіну жаху, що сповнив мене по самі очі. Намагаюся відкотитися, але встигаю лише трохи повернути ногу. Зуби зімкнулися на кольчужному комбінезоні. На щастя для мене, вона захопила ногу недостатньо глибоко інакше б щелепи роздробили кістку. М'яз немов стиснули лищатами, та порвати сталеві кольчужні кільця звірові не вдається. Намагаюся вдарити її мечети. але моя рука порожня, падаючи я впустив його. Кілька разів б'ю її кулаком в око. Марно! Вона замружилася, глибоко сховавши його в складках шкіри. З таким же успіхом я міг би просто вбити диявелиху по спині. Видерти ногу з її зубів теж не вдається. Сподіваюся, що вона хоч на мить відпустить мене, щоб спробувати вкусити вдаліше, і я вирвуся. Натомність тварина хапає мене рукоподібною передньою кінцівкою за щиколотку, а другою намагається обхопити голову. Устигаю виставити лікоть. Звір, розмикаючи щелеп, смикає ногу і лікоть у різні боки. Кольчужна тканина натягається, але витримує. Думаю, якби не комбінезон, вона проздерла мене навпіл. Тоді з глухим гарчанням диявилиха міцно припечатує мене лаписьками до підлоги. Розпачливо кричу, хоч тут мене нікому почути. Ці ж секунди відчуваю, як щелепи лісового диявола починають по черзі рухатися туди-сюди, і поступово переповзають уздовж мого стигна до попереку. Знову намагаюся вирватися. Щелепи завмирають, посилюючи хватку. Але варто мені на мить перестати смикатися, дияволиха відразу знову починає на диво спритно і швидко перебирати зубами. Такими темпами вона скоро добереться до шиї. Ледве знаходжу поглядом мечети, але він занадто далеко. А колючі щелепи дісталися вже до ребер. Кричу знову. Щелепи дісталися до ребер і дихати стало важко. Несамовито звиваюся, розуміючи, що шансів у мене майже не залишилося. Аж раптом звір розмикає щелепи. І тієї ж миті лапа, що тримала за ногу, легко піднімає мене в повітря. Не знаю, яким дивом я встиг закрити голову руками до того, як діяволиха тріснула мною об підлогу. Удар відгукнувся болем у скронях і стиснутих зубах. Знову відчув, що мене відірвало від підлоги і що сили притиснув лікті до голови, захищаючи долонями потилицю. Удар. Ніс наповнився кров'ю, і я відразу закашлявся, захлинувшись нею. Підлога пішла з-під ніг. Я більше не витримаю. Удар. Так сильно вдаряюся спиною, що в мене перехоплює дух. Намить розтискаю зуби, щоб встигнути виплюнути кров. Вона знову підняла мене в повітря, і я групуюся, не знаючи, чи витримую цього разу. Удар.